То вічне ваше горе і ваш трагічний хрест. Терня у боки. Пам'ятаєш, за що Господь посилає терня? Василій мовчки кивнув головою і додав, Коли народ не з Богом, то неодмінно буде з поневольвачем. Не проженуй їх від вас, і вони стануть вам. Терням у боки, а їхні боги стануть вам пасткою. Книга суддів. Вони легко здійнялися над землею і помандрували, як два метелики понад розквітлим садом. Земля світилася, грала кольорами. Слух Василія ловив якісь незвичні тривожні звуки, схожі на схлипування. «Що це?» – запитав здивовано. «Я чую щось подібне на плач». «То плаче твоя земля. Тисячолітню плаче, а зараз безсило стогне». Василій зачупився поглядом за темні чорні плями. «То ваш Донбас», – почув поруч. «Але то кіптєва не фізична». Туплями бездуховності виродження. Пітьма там вдосталь попрацювала. Та земля особливо хвора, Дух народу виморений. Відчуження душі народу від душі краю неминуча погибель. А ось тут під землею і народом Значно більша гармонія, ніж де інде. Тому сюди ще сходить Божа благодать. За молитви і віру Господь дарує цьому краєві цілющі води, цілющі трави. Василій упізнав свій край і схвилювано перевів подих. Вони рухалися далі і зупинилися над якоюсь брудно-червоною плямою. З неї неначе виривалися червоні язики полум'я, і вони сягали далеко, охоплювали частину планети. То новітній Вавилон, колиска гріхів. То велетенське капище, що породило силу селену смертей, іще породить. По кінську зброю. Гнів неба на цю останню червону блудливицю великий, і доля її, як і того каменя, що лежить на вершині гори. Вона серед небагатьох значиться у тій книзі, куди записано Атлантиду, Содом та Гомору, Ніневію, Помпею. Василій не встиг отямитися як вони знову опинилися над сяючою брамою, що переходила в сяючий коридор. Знову побачив хрести і куполи лаври. Знову відчув схвильованість. Під ним весняно і п'янко дихала Україна. Вони подолали відстань до чужої, прикритої снігами землі, Пройшли через стіни похмурої будівлі з братами, обнесеної муром і колючим дротом. Для першого разу досить, сказав сяючий гінець і залишив карцер. Удруге з'явився, коли Марія народжувала сина і радісно сказав обом Василям Радуйтеся, він прийшов. Його ви випросили і виплакали. Отець почув ті слова, а у Святненка лише схвилювано зайшлося серце, і він стрепенувся. На щасливій Україні того дня була невимовна радість. Від її сотворіння такої іще не було. Назвала Марія сина Тарасом. Марія повернула у тиху вуличку. Хата старих нечаїв стояла на невеличкому пагорбі, чепурненька, невеличка, і як колись кликала Марію до себе білими стінами, вікнами з мальованими віконницями. Колись бігала сюди по кілька разів на день, вилазила на черешню чи вишню, смакувала ягодами і дивилася на село. Звідси видно було вулиці, сади, ставки, городи. Тепер у дворищі не чаїв пустка. Хоча Михайло і Софія дають тут лад, однак після смерті старої Нечаїхи тут поселилася нежива тиша. Коло двору ріс явір. Коли посадив його тієї осені, як не найшов у Києві Михайлика, він виріс, постарів. А Марія Нечайха часто притулялася до нього щокою, вдивлялася у звечорілий шлях і чекала Михайлика. Чекала молодою, чекала літньою, чекала, коли зістарілася. Жила, не прощаючи собі, що відпустила його тоді у Київ до сестри. Пам'ять неначе наче на тому відрізку життя зробила карп, зупинялася і нічого не губила із дорогого і болісного часу. Оці грушки любив Михайлик, а на цьому горісі він сидів на самісінькому вершечку і любив дивитися на село. Із цього дерева, щоб ти, Пилипе, не зрізав її гілячки? Може, його душа й теперечки приходить сюди і сидить на ньому? Марія зайшла на поросле ромашкою із порушем подвір'я, відімкнула хату. Як давно вона тут не була? І як заскучала за цим щемним запахом Нечаївської хати. Знову розглядала фотографії на стіні, вкотре дивилася на тонкостанну дівчину у вишитій сорочці, плахті, корсеті, що перехопив її тонкий граційний стан. То була її копія, перша Марія Нечай, від якої зовнішність, вдачу і характер успадкувала і вона, Друга Марія Нечай, що з'явилася на світ на півстоліття пізніше. Перевела погляд на іншу, пожовтілу від часу. На неї дивилися щасливі молодята. — У який бездонний океан усе це витікає? — зненацька подумала Марія. — І куди дівається? Довго вдивлялася в обличчя свого молодого діда. І нараз здалося, що телеце вона десь бачила недавно. Воно нагадувало їй чиєсь, але не могла ніяк пригадати. Повиносила скрині одяг і розвішала його на шворці. Прополола грядку квіті поперед хати і знову заквапилася додому. Час було годувати Тарасика. Ще ніяк не могла звикнути до своєї нової ролі, але вона безмежно їй подобалася і хвилювала. Ця крихітка, що так виборювала собі право на життя ще від зачаття, заповнила її всю і навіть притлумила печаль, що не залишала її ні на мить. Завтра, вирішила, зачиняючи хату, знову прийде сюди і привезе сина у візочку. Він спатиме у саду, а вона позбирає яблука і поріже на узвар. Щойно прочинила хвіртку, як поруч зупинилася під вода. На вузі сиділа її однокласниця Валя. Хватсько тримала в одній руці вішки, а в другій батіг. Це зухвали, забіякувате створіння, з язика якого сповзали лайливі слова, поволі перетворилося у дівчину, метку й веселу. Кілька років тому вона вийшла заміж і народила сина. І зараз під сидцевою сукнею кругліло лоно, а на засмаглих щоках розійшлися темні плями. Здоров. Привіталася задерекувато. «А де ж твій муж?» «Кажуть, він син великого начальника». «Ото хоч поживеш, не те, що ми в гною длушпаємося». «Кажу своєму, та ну і таку жість», Валентина виматькалася. Марія почервоніла і розвернулася. Коло сусіднього двору сиділа бабуся і куняла. «Перестань, Валю!» — сказала знічено. «Вагітній жінці не можна вживати таких слів». «Та мать з ним, з цим пузом. Воно не чує. Ми із своїм матюкаємося аж гай шумить. Він тільки щує блята та бля за кожним словом, звичка. А ти дитину на батьків залишила?» Марія ствердно похитала головою і прискорила крок. Валентина в'йокнула, підвода загоркотіла шляхом і невдовзі втихла. Ще здаля побачила білу волгу з київськими номерами і здивовано зметнула бровами. Посеред подвір'я стояв батько і власний Володимирів водій. Марія привіталася і запитала. «Що сталося? Чого ви тут?» «Мені наказали негайно привезти вас у Київ», – відказав той. «Чому?» «Мені не доповідають. Я людина маленька. Сказали їхати. Я й поїхав». «Наказали привезти». «То це наказ чи прохання?» «Тут не партійна і не комсомольська організація, щоб віддавати накази». «Нам дома добре». «Чого я буду їхати у той Київ?» «Не знаю, не знаю, але дуже Володимир Владленович наполягав. Казав, без вас не повертатися». Сам Заброда дзвонив додому і перепитував, чи ви вже повернулися. «Ти поїдь, дочко, узвався Нече. «Може, дитині яку прививку треба зробити?» Та ніби поки що нічого не треба. Марія зібрала речі і поставила їх у машину. Михайло Пилипович поцілував у голівку немовля і подав Марії. «З Богом!» «Коли що, подзвони на контору і перекажи, що там!» «Мати нехай не переживає. Ми скоро повернемося». Машина рушила. Їхали на невеликій швидкості. Дитина плакала, неначе протестувала, що її вирвали із зеленої тиші літнього саду, тихих голосів горлиць і пахощів переджнивної городини. Володимир зустрів їх коло під'їзду. По його напруженому, знервованому обличчю Марія зрозуміла, що він давно чекає їх. «Що сталося?» – запитала вона, коли вони зайшли до квартири. Поклала сина в ліжечко, розповіла. Володимир нервовими кроками міряв кімнату, жував губу і похмуро дивився собі під ноги. «Та що таке? Чого це ти прислав по нас машину?» – повторила Марія. «Як ти сміла охрестити мого сина?» Нарешті вигукнув гнівно молодий Заброда, і в його голосі з'явилися погрозливі нотки. «Он що?» Марія випросталася і пильно подивилася на чоловіка. «Він і мій син, і я теж на нього маю право». «Ти знаєш...» Під який удар ставиш мого батька і мене? Він бореться, щоб комуністи республіки не дозволяли собі подібних забобонів. Скількох за це виключили з партії, зняли з роботи?